Кожен вітав присутніх своїм «Дзінь добрий», кланявся кашкетом і сідав коло стола. Надійшов і префект. Усі повставали на привітання, поклонилися чемно і запросили його на почесне місце. В кінці надійшов і Андрій. Він був якийсь не свій. Не знати, чи згризений смертю своїх швагрів, чи втішений тим, що йому дісталося. «Пані Єнджею, вам, мабуть, треба... «Вокомана, не забувайте на мене, а про нагайку я сам постараюся», – кликнув йому Асафат на зустріч. «А мене беріть за мандатора», – каже Петро. Усі засміялися. «Жартуєте здорові, а мені в голові морочаться. Що з тим усім робити?» «Відступіть мені», – каже Асафат. «Я буду господарити і дитину нянчити». «Ви газдували б, як коза в капусті», – каже котрийсь шляхтич. А худоба у вас є? У нього худоба за коміром, аж пішки ходить, каже другий. А Сафат насупився, як міх, оглянувся, хто це з нього кепкує. Андрій налякався, щоб не було сварки, і заговорив про інше Тож то, бо і біда, що худоби бракує. Що балакаєте, Єнджию, та ж у небіжчика Лукаша худоби доволі. Ого, й одного хвоста нема, хтось покрав. «Окрав?» – чудувалися Асафати Петро, котрі ще того не знали. Зійшла бесіда на те, як хто міг украсти худобу, коли в Лукашів була така злюща собака, що не дала нікому чужому на обістя приступити. «Ба, собака була замкнена в хаті, а як ми її випустили, то вганяла як скажена», – каже Петро Ясів. «Пан префект такий добре настрашився». Гм, настрашився, не настрашився». Але чого ж лізти в зуби скажені собаці? Андрій побалакав щось із Янкелем, а той поставив на стіл гарнець горілки і пляшку гараку. «За ваше здоров'я, пані префектці!» промовив Андрій, зняв шапку і, держачи чарку в руці, поклонився префектові. «Дай Боже, довгий вік прожити! Віват!» Андрій вихилив горілку до рота, потримав її хвильку, проковтнув, скривився і сплюнув на бік. Відтак наляв другу чарку і подав з поклоном префектові. Префект устав, узяв чарку до рук, відкашлянув і каже «Дякую, пані Єнджію, дай Боже і вам довгого віку. Споживайте здорові, ваше доброта, щоби вивели в люди дитину, котру вам віддали під опіку. Віват!» І знов понеслося по корчмі грімке віват. Андрій наливав чарку, подавав чергою і кланявся, але вже не так низенько, як префектові. Кожний шляхтич промовляв кілька слів, а відтак випорожнював чарку. Янкелиха поклала на стіл кілька шабасових гуглів, миску сиру і горня сметани. Принесла зеленої цибулі, накришила сиру, вим'яла разом, посолила і наляла сметани. Цієї мішанини понакладала на тарілки і пороставляла на столі префектові дісталася найкраща тарілка. Шляхта взялася до роботи. Кожний украяв кавальчик гугля, замочав у миску і, відгортаючи лівою рукою вуса, правою вкладав обережно до рота. На хвилю втихла розмова. Чути було лише мляскання язиків, задоволених смачною їдою. Хто скоріше опорався, запивав горілкою. Як уже всі покінчили їду, Поставила ривка, горнець, кип'ячої води і кілька склянок з грубого зеленого скла. Варихою наливала гарячої води до склянок і ставила перед гостей. А ті знов доливали собі гараку з пляшки, від чого вода набирала червоної окраски. Кому було води забагато, зливав зі склянки таки на поміст. Не стало склянок для всіх, тож хтось діймав горня з полиці а дехто таки мусив ждати, як старший гість вип'є. Вимити склянку, з котрої пив попередник, вважається обидою його так само, як обидою було поптерти пищик цибуха, коли шляхтич шляхтиче віддасть покурити. «Оце добре проти холери», – перервав мовчанку один з гостей. «Вода гаряча, грак добрий, все те розігріє, кишки та й трохи безпечніше». «Е, або холера таке вже велике лихо?» «Не одному вона вийшла на добро», – каже Петро і глядить з усмішкою на Андрія. «А вже ж», – підхопив Гантін Михасів.